Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Ведмідь-пасічник Леонід Глібов читає для LibriVox.org радар. У темнім лісі, за горами, зібрався усякий звір. Вовки, лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкідливий тхір, і ще там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була і пасіка у них. Нехай, мов, люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала, кому б то пасічником будь. Лисичка зараз і вгадала, ведмедика, – кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний, дурень знає і скаже світові всьому. Як скрізь ведмідь той мед тягає – так де тобі, і не кажи, себе, мов, стережи. Почав ведмідь хазяйнувати, у пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав та в берлозі ховав. Дознались, кинулись до його, і меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого, та ще й приказ дали заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година, зарився у лозі, дарма, про всю йому байдуже, лежить та ласує метком. З тобою, дума, милий друже, нам тільки й жити двом. Таких ведмедів на приміті ще трохи є у нашому повіті. Кінець байки «Ведмідь пасічник».